E, כשאני מתקלחת, מסוונת הרגל, לוחצת ידיים, מצחצחת שיניים, רלי-לה-לה-לי-לי, לי לי היי, גיוורט. מה מי זה? גיוורט, שיקר איתם מי זה מדבר? זה הסדרון שלך מדבר. מה? תקשיבי, את שמת לב מה קרה לבן שלך בזמן האחרון. הוא נורא מבואס. מי, דני? דני בחול, את רואה שאת לא סתמה לב? נכון. אני יכול להבין אותך, גם אני לא סתמתי פעם לב לילדים שלי עד שהם נפלו לביוב באמבטיה. אתה לא חייבים עם הסבון ישר, שמים ביד, הם קצת, בסדר? ועכשיו מדברים עם הילדים שלהם. כן, מייד. דני! מה, אימא? בוא תיכנס, אני חייב לראות אותך קצת. אבל אימא, את באמבטיה! לא חשוב, תיכנס, תיכנס. לילילליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליליל